HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH HALUH Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin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 Ma ndi e ka rritë në rraset saktuara nga jo që njerëzit ankohen, se do shtë andohë që dhe prindit e këtë zili fëmiju të ti, apo fëmiju prindit e vet, e marad, të vetë, e kështë më radë, për njëtë mirë që e e gëzën e kënë nuk e ka rritë. Për një, unë kam frikë se kjo dukurie, kje që negative, mund të nasil me dëvërtit pasuja shumë të rënda dhe të këqia në shqoqërinë tonë. Andaj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 Elfalq, jagimit. Nga që fartë mëmron? Min shërri ma khalq. Nga keqë që e ka kriuar. Allah së krijonë keqë. Po nga kriës të mrabështa. Që bën keqë. E që fundi-fundit janë kriës të Allah të zë gjallë. Pas të i vazhëmë të utje. U min shërri gasikin i dhe uqab. U min shërri në fatati fil uqad. U min shërri hasidin i dhe hasad.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 dhe të të ruajnë fene t'yne, jo ruajnë mbrojtja, por ruajnë si kur se e ruajnë njëri kokën e ti, nuk mbetit as një qime në kokën e ti. Ka thënë ndërguarë i sëtë nuk po flasë se u arruajnë kokën, por u arruajnë fenë, të të të nga të uretja dhe zilija. A dhe në zilija, dhe dhe një ruajtë, njërit mund të ja ruajnë fenë tërseshtë, mas në mbetit as gjën nga feja ti, si kur që ka thënë një r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 diko që ka një begati, dhe aja ka zili. Nuk mund të përbalan këtë njën me këtë begati. Êshtë punësuar ndokon, e ka regulluar shtëpin, është martuar me ndokend, është qëqruar me ndokend, ka blirë një kertë saktuar e kështë më ratë, nuk mund të përbalan, nuk mund të shatë me të begati. Dhe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 nuk naqen, no dhe se nuk e shuajnë dikën duke vujtë, duke je keqë, duke e humë për begatin që e kanë. Dhe këta njerëz janë disa kategori. Kategoria parë, që ku nërruar, është kategoria njerëzë që ja kanë zinë dikujtë për një begatit që e ka, edhe pësa ta nuk e lakmojnë atë begatit e kemë përvetit. është ka nuk këndë një ambitës që atë ketë atë begatit. Mir po nuk kam mundsi me me me u knoaj pse dikush ka. Zot naruit, se ka ka ka njerëz të, të liksa. Ati nuk i duhet për shembull as nuk ka ambicie për shkollim. Po pse po për parafiloni? Edhe çfarë hubtaj. Po min çfarë ai e hub. A këdo që ti më mor, s'mduhet moja, veç ai mos e kat. Veç ai mos e tratat. Veç ai mos tiat për para meje. Mos ti më mirë sa unë në nërrujt nga keqëja e kësoj kategorie. E dytë kategori e kategorie është që njëri u të këtë zili njëri dhe që të këtë dëshirë që të këtë atë begati që e këaj do të të mirë po aja t'i këthejt këti e t'ahumbë personë që e ka pasë. Nuk është si kategoria parë.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 që tjetë më mirë saj, që tjetë e, më rahat më komatë saj e kështë të më radhë. Kategoria tretë, si kur që kam prendi djetarët, është do të të të dëshirën një begati qëfar e ko tjetëri. Të dëshirën begati qëfar e ko tjetëri.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 pa dëshiruar që a i pari që e ka të ahumbë. E kjoj këto është i falur për këtë dëshirë që e ka pëtë. A daj, sët i gjim të gjithë të këto kategori. Njerëzë vëllahi, të sërët, gëzohen, kur dikush e unë i begati. Jo pëse e dëshirë për veti, po veç, veç qashtët, e dëshirën të keqin, e dëshirën, e dëshirën, zullumin dhe tjerve. Nuk në që pëse di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 E ko zili, psa i ko, pika i kështu, pse, pse bash atina, pse bash këtina. Ni qin loj pythje që sinalizojnë për një zili të grumblua në zame këtë njërë, Allah në ruaj. Dësat me këtë rish, patë këtë sesht, rallë gjemë dikën që thët, elhamdulillah, o Allah, zemra më ka knaqë që filoni i kësh arrit këtë punë, ose e kësh blikë këtë, ose e kësh fitu këtë, ose këtu, e kësh kërë sukses këto, e thëtë disi me një loj, hipokrizia, e nuk kja dëshën zemra asasialë o nërrujtë. A nuk është këtë dukërishëm të orë? A nuk është këtë dukërishëm të orë? Pa dëshëm se po, vëllatë. Qëka e ka shkëtë u këtë? Pse është kjo kështu? Pse përra ndodë kështu? Ka shumë shkache. Ka shumë shkache i kam përmen dietarët. Unë duhet i përmen disa pejtyne q aje që djetarit kanë thonë të qëditurit. Që ka në këtë qëdit? Mu qëdit, për i ka filoni. Dhe qështë, qëditet smun me lidhë. Dhe qështë, ka, ka dulaj, ka që i meqëm. Ska posa kërkanë, qështë. Ka dulaj, ka uh, autoritatevë. Ka dulaj, ka që i pranushëm të njerës. Ka dulaj, për i ka i. Dhe qështë, pajnë me thonë për filonin, kështë a thonë dhe që ka po. Filoni pësët, këa ë e ka ti Allah, o, t'jep kënja danë. Aja që është ka këta nëzirin të ta është fillemisht një, një, një doz e caktore që disë, nga se gjithë mund janë mësu me nënçmu diken, me përbuz diken, dhe kur atit të përbuzurit dhe të nënçmuarit, Allah o gjellohu, a jep e ka ti, atashtë si kur se janë që ditë për pejgamerës sosanë. Ha dhe lidi ba, atha Allahu Rasulat? A këta Allah pas ka dërgua? s'ka pozo dikoj meju pegamberë e ka qiu Muhammed në Elsan atë me qiu Filanin se edhe kautrit edhe ka, ka pozite ka babe kanë ona ka, ka kusherie po ku e gjetkit je ti meju pegamberë çu ditën peka ktina ka, ka dul kë tash apo dhe ah uh, pavçia dhe mungesa e e e e e informata mungesa e e analiza se mirfield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 Allah-u Jalla ura qëtë ai cëli e vëqan me mshinëti këtë dënëi. Aja u zërë këtë dënë, aja begatënë këtë dënë, aja falë këtë dënë, aja ngritë këtë dënë, aja ulë këtë dënë, aja pësukësës kujë të dënë, aja munësën të arinë dhe kushënë shkëllë e mësë të dënë, Allah-u Jalla ura qëtë dënë. Përënda ai, qëka ki mu qëdi të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 çka ka qenë kon hamat e u bod di kush bëti këtë di çka pra e kështu më radh. Shkaku i dyt, se është shiko ndruar që mund për të përmend tezilia është se dikush është mësua që të thjerë të shërbëj me drejtim. Apo gjithmu i mi pastë njerëzit në kontroll, mi pastë njerëz në shërbim. Dhe kur ata njerëzulum po vargun gai për shkak se ta zunju kat mira, fillojnë me pazili, apo pse po e humb kontrollin mbi ta, po e humb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 Nuk mund një me këtinë gjithë më shërbimin të tanë, gjithë më me konë aferteje, gjithë më me konë shërbëtorët, nuk kam më nësikë së me konë. Nësë Allah ju kaftë mirë, elhamdëra që jenë pëvarsu, elhamdëra që jenë borë ahat, elhamdëra që jenë këtë mirë. E jo të kemi zili, si kurse për shambullë mund një mësus të kemi zili në zansit të jenë. Përsa mësu në zansën gjithë mund të i shërbem mësusit, apo? Ti shërbën informata me studime, me analiza, me punime të caktuara, tash kur asaj e pavarsou ka marr titull vetë kançor, as e pavarsou tash punon për vetën e tij, punon për punon për emrin e tij ekse më radh, tash sorsht mua puntori i këtij fillon takexili. Gjithashtu ai shefin punë ose ai që jep zanat dikujt ekse më radh, kur fillon puntori i tij fillon fillon pavarsohet. Hamalu në nat. Punon takexili e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 Dok mua gjithmonë dikush më të ndaj ty afër. E jo ta ke me zili. Pse tash ai që ka qenë me ty ka shku me dikën tjetër. Shkaqse këtu e ka lë dunia e këtu e ka lë uh, rajonat. Ata kanë zili, apo pse ka shku atje? E pse tash po rri me atë? E pse ti kushtosh më mua më nichen pse ja pasni sepse. Sepse e vetme këtu është zilia. Te ke zili. Dok mua Çef komi po ata dy që un prish. Çef komeni që dikush ka dështuar punën eh, mirë, mirë ka gjithë, zveke me mu, me Apo, këtojnë, këtojnë e ka gjet. S'zveke me mua, u dopi meje. Apo këto janë këto janë shënat e ziliçarit që të gëzohet me fatkëcinë e dikujt, pse është ndon ka shërbimi ti dhe kjo është nësebepeve sebep, të ziliç Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Ne kanë duhur gënjerë, n'ndund, ka probleme të njerëzve që vijnë të kërkojnë zgjidhje njerëzët. Unë për flasë, nuk i u referua rastëve që i di që njëtë kanon muanku. Dhe në atë mosri ku në ruatë, që në shtafëmiju është nënda nga prindë të ti. Për ashtu e aktuara, të aktuarë, ka dalë në stupinë të ti. Dhe tashme, ka fillu zilija zotë në ruatë, dhe kërë sotë, për qyshja ka prindë në zilijitë mjë të vetë. Njeri kërë të prishët, dhe kërë botë i legë, gjithë shka prindë djali adimit vla në vetë, ali i sëram, djali adimit alësam, e këvra vla në vetë, e këvra, për zili e këvra, së kamujt me bëjë, pësa e ka këtë begati o se kam, e këvra vla në vetë. Historia njërzimit ka fillu me zili, zili e të afer me zvejt, e lë në rojtë. Dhe kur djali është të rahat, ose vazë është të rahat, apo, tash, se kamat, fillon të të këtë zili nuk mund të të përbalan, pse po knaqet aj me familet vetë, me grud vetë. Pse po knaqet këmë këtë, pse? Subhanallah, lëhamdo, mu knaq, bëvallaj, që po knaqet, lëhamdo Allah, i shalat gjithë knaqen. Pse me prit, me një farloj, pa knaqet sija Allah në arujtë. Për shërë në rësyje. Për të knaqet, po për të knaqet, për knaqet, lëhamdo Allah. Por jo është mësu, me i pasë në kontrol, me i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 qi arrin diçka të kadrëti, mendësia e yakazën diellin e autoritetit. Ka njerëz vallallaj që me shumë diellin veç për hyjet po, e kishin babën. Tjetër letrin të tar, letmërihen. Dielli veç shumë të mzin. Edhe dikush më bumë i dal për pallat, thotë, ma kanë zon diellën. Po ku ndinë dikët jo vallall. Edhe autoritetet e shpërnduan, ka vem për të gjith. A edhe shon diçka që është për të gjith, veç për vetë. Sigurisë me dashur më dëshuro, ë di të ju për vitë. Askush mos shaketën ter. Pse? Se sa so më shumë ndeshojnë, më znojnë mudritën. Me ka ditë për të gjithë elhamdullilah. Ka mirësi për të gjithë elhamdullilah. Por e dëshoj veç për vitë. I pangopur, pangopsia, lakmia ekstreme bën çë një situatë e rëndë. Ma nosë subhanallahu. Je du coup je qu'arrit autoritet Kaçi kë autoritet llogarit të autoritetit. Po sa ashtu. Dikor më thanë se kë ka fituar pasuri? Këf që vëdimë në llogarit pasuri, të pasurisë, jo bë ti frizohesh me rëskun tan. Ti të e ke furizimin tan, ai ka të veten. Kur kush kërkuaj s'a si merr furizimin? Kur kush kërkuaj s'a si merr autoritetin? Kur kush kërkuaj s'a si merr pushtetin? Gjithkusht e ka të nda me këtë punë, alhamdulillah. Dikut Allah jap një mundësi të caktuar për të dëshmuar sëpër për të gjithë. Antaj lakmia e madhe pangopsi e madhe, dashuria e madhe për autoritet bën që njeriu të ketë zyrë mes vetëllorëve. Është pishkosh që diëtorit kanë përmeshë kundëruar, është gjithashtu ajo që vlen të përmendet se shpirtligjia kur forsylimi s'ka. As nuk i duhet për mëshërby, as nuk e ka këtë veçë shpirtlig. S'ka çfarë më pa mirë Allah na rujt. Diku sa ka koksi, koksi njerëz. Ka.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 Po vetë që ka që mi po djerska ti umir. Allahu na lutë dha në kjo dha kjo shpirtligësi. Është kaq që ti rashiku ndroçe diëtorit kanë përmendur që ne duhet të ruhemi nga këtu. Thellojmë që këto dukurit negative të largojmë. Po vallëysa, sa smunitën për hap, sa problemet për hap, sa mospaitimet për hap, sa të lëshëm për hap, sa probleme janë për hap. Për shësi, Kur'an-in lizan kur e bën një studim të mirë vëllt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 Mos naqen shtëpijat e ty, mos naqen punën e ty, mos naqen, në ç'i heq mos naqen. Edhe kurajs knoqet, e ta nikjoqet. Subhanallahu. Ma rid shpirtëliksia e dikujt dinë kë drejja, që kur dikush, kur duhet të bashohet, bashohet së mirë, ai që tashim knoq, kërshë bofshin. Po çka ti nuk dikur më mos kërmesh dot. Pse? Pse ti knoqesh dikujt i sinim? Pse? Pse të pengon ty kur dikush më? Pse? Otkënomatjë me alhamdulillah, ash di kush po knoashë. Alhamdulillah ash di kush po komundsi me dal. Elhamdash me haram se ka asta kamor ty zlum spi ban kërkuina me çaf Zoti ja ka dhon. Alhamdulillah ash di kush po ngritet Allah. Alhamdulillah ash di kam pengoj njerzit. Alhamdulillah ash di kam pedoj njerzit. Alhamdulillah. Po zë li. Uretja dëshir çë ta humbi njerzit begatin. Kjo është një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 sa kishin të qartë besimin në Allah në gjellë gjellalu, vëllahi nuk do të kishë të zili. Edhe po tentantët shfaqe zilia, do të angullfas të besimi, nuk do të alim të që të shfaqe të manifestoj në mënyurat të ndryshme që shqetsan atë që është i begatuar. Andaj, timit pajtimit me saktimi Allah në gjellë uara. Mu Allah më kalon të mira, që ati si kalon. E ja atashtë dhe mu më kasë përru me dhe qka, që ati ja kalon, elhamna që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 Allahu جل و علا ka thon pse mundo apo përpjek. Po mundo edhe ti, përpjek edhe ti. Angazho un deke rrugën e suksesit. Në qoftë sa ti ke apo Allah këme të japë atyrën. Patjetër. Nga salla më askënce kor raport special. Të gjithë më roptë Allah جل و علا. Ku shpërpjeket, Allah جل و علا ja do ka mundëti. Për daj, ne çse këto dy i kemi parë, thash koh shumë të tjera. Nga shkaça që dietari kanë përmet. Por ti më kujdesu rruhëme. Andaj ka thënë pegamëri s.a.s. Kur dikoshe pëlqen, pëlqen, dhe që i pëlqenë, në gjënë dhe që i pëlqenë, dhe thëtë, ma sha Allah. Me thënë njëri, ma sha Allah. Ose me thënë, Allahu me barik, lehu. O zëtë, jepi baracet në këtë. O zëtë, shtëtaj baracetin këtë mirësi që ti jak e dhonë? Me lutë Allah në gjellohë për baracet në për mirësi. Alhamdulillah. Paldrej Allah në gjellohë për këtë mirësi Shën Izmir, njerëzit Allahu na ruajt, çfarë telefonë, çfarë spije? Po zbonohet se këtu mund më rajmësh me çfarë? Thuaj alhamdulillah, Allahu të dorë për çat kët. Allahu të ruaj me kët. Allahu të tashoft mirën me kët. Lojt Allahu xhallah përmirësi. Kësh nuk kam së pejgamberisë sa të themi kur shum dhe që na pëlqen. Çu të reagojm? Ai Allahu na ruaj të reagojm për ballo sa që shum që është mirë na pëlqen të raguim me zili e me shprejt saktuarat që mundet, që mundet ka mundësi, të si lë dëmë ati që është begatuar. Kjo është edukatojnë këtë dretim, dhe kjo është në dukri e shëmtuar që i kondruar, që duhet punojmë shumë, shumë në qërënjusin e saj. Dhe thashtë, qërënjusin e saj bëhet me besim të drejt dhe me angazhim të vërshdushon. Besën e lonë drejt, Dije se Allahu ja ka ndarë dhe kënaqemi sa këtimi Allahu Gjallahu Ala dhe angazhavë dhe ty me binesë dhe të ty Allahu tjepë. Me këto Allahu Gjallahu Ala në ndihman që në shëqërin ton të lulizojnë mirësit. Të kënaqemi kërë ndëgjëm se dikosh ka bërë diqët mirë, ka bërë diqë të rahatëshme. Êshtë rahatë, dimë lamët mirë, alhamdullaci dikosh është nashë. O, alhamdullaci, është dikush mirë, elhamdullahu jikush e rahat, ama këtë mostojme hipokrizi. Branda na Venezuelia veç më gju, jo, me sinqeritet alhamdulillah. Hamdullahu a jible dikush po kënaqet. Alhamdulillah, edhe na po kënaqemi. Elhamdullahu gjithë kimi dukun kënaq. Se gjithkujt Allahu xhellahu te ka diçka që kënaqet me ta. Po njerëzit kur nuk kënaqen me begati që Allahu ka dhënë, pse? Për shkak gjith të gjithmu elaqmoj çka ka. Po po nikam po, ti kisha pas çaj. Jes mua kshu tjetër, le tjetrën. Kjo është çka beqatu ty Allahu, kjo ty çka ka Allahu për mëshirëve. Knaçim atë që Allahu ta ka ndarë. Elhamdullillah që ka Allahu shumë. Knaçim atë që Allahu ta ka ndarë, do të bëhesh njeriu më i pasur. Kështu tha pejgamberi sa vonëti në Abu Hurairës, "Wara do bima qasam Allahu laka tekun aqna an-nasi." Knaçim atë që Allahu të ka ndarë, të ka furnizuar me të, do të bëhesh njeriu më i pasur. Andaj pasuria nuk i ka rënd tjashtë, por i ka rënd mrena. Njëri pasur është njëri u um, që ka shpirt pasur, që i ka zemër të pasur, e jo që a i ka pasurri shumë. Nështë njëri u um, mund të ketë pasurri shumë, por zemër të ketë varfur, shpirt të ketë varfur, apo dhe kur nuk në që në që në që ka, gjithë mund në lekanë marrë shumë, marrë shumë. Në ma që në që në që allatë të ka saktuar. Në qofëse keni më tijepër angazh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 tekno çemi kur dikush për ne vë kënaqet. Dhe të mërzitemi kur dikush për ne mërzitet. Kjo është ajo që na mëson neve besimi unë në Allah xhelal xhelalu. Allah na ruajt e me kaq po e do fund të shikojëruar këtë trajtimin në këtë pjesë e të këtij emisioni, e, si zakonisht e bëmë një shkputje të shkurtër të dhe rikthehemi pastaj me telefonat e juaja në ndeshje me Zotin, është qoftë.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 Andaj thëtë jam një motë rëmbulluar, por nëna është kundë rëmbullesës. A ka shpresë që të më këthejet nëna? Po shpresë a duhet këtë gjithmonë, nuk duhet a umë më shpresën kur në Allah në Zogjel. Por ne duhet të punojmë që kë shpresë të bëtë realitet. Duhet të punojmë që kjo shpresë të bëtë realitet. Të punojmë duke usilë mirë më nënën, duke mos reaguar për balë në doshta pak nësise saj, duke mos e ngritur zëmin për ballsoj, duke munduar se ta ja sqarojmë, duke munduar të ja shpjegojmë mënyrë të bukur, të mirë, të matur, duke lutur Allah xhelaluhala që Zoti xhelaluhala ja t'jas bëjë dhamë në këtë merat, mendoj se përmes të gjitha këtyre mënyrave dhe metodave mund të fillojmë që kë çbreshta shndrom në realitetin me lehen e Allahut të mëdhnuar atë. A bën ti gjendëm dy ayetat e fundit të Sures Bekare? Nëse po, tregoni kur, po l bën mi këndu kur dush Mirë po kao në hadithet për në mërësumë që njeriu këtë kët surë, ose këtë këtë dy ajetë do të, të, të surës bekare, amenër rësullu dhe laju këllifu në fërnë fërnë në usash, mi më këndu para gjumët. Apo mi këndu do tëtë të, në shtëpe gjdo dit, nga sa to i bëjnë brotin nga shëjtoni Malkuar, me rejnë e lojën levuala. Në bëjnë me shaj nga regjia se kemi telefonat. Urna. Assalamu alaikum. Aleykum, assalamu ala Dhe ishte pyqe, një, pyqe, një pyqe, një po, a dhe është një po. me vonë i fyçesh. Në vete gjithë fyçit janë një fyçi në sugjerim. Po, urna alo. A, a është e mundur për shembun kur nisi të me lexohat, ë? Po. Të me dizur pavdes. Po. E di. Po, po e kuptova. Pyetja tjetër? Po. Tjetër një sugjerim për ju organizatorve që menifiestë për debat televiziv, ë?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 Po, t'jeni pak më agresiv, se ato po më doko që po përfitojnë ka butsia, ka mërsia juaj edhe ma, shka për i vengoj, që shtu islami, që shtu hoqë, që shtu vajtjekri, që shtu kime mjekër, që shtu vajtjekri, që shtu vajtjekri, që shtu vajtjekri, që shtu vajtjekri, që shtu vajtjekri, që shtu vajtjekri, që shtu që neve përna po i ritojnë shumë atë dretme t'ka vua, se na vetë për i lezojnë dhe për i pë dat askëzimin kontorave së foshka presin shumë më shumë një dialog botan me një krister, por si në Evropian ose amerikan, sekond ku kur don më shpjegoni gjoja porisht lamin, është gjendje më të xhu, më të kuptuar, më analizuar, jo natmbrava kurse tëna kategorisht, atë vetë po ndo koçi vetë edhe sapulla po mngon aty xhallar ose ose neu sho, më falni shprehje non, ose ne e krezë tir, çiformi na marr si na mermenia që jemi musliman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 ë dyta se përkat sugjerimet e, asë për ketë, e vretjes e, që e bëri Vllau për për, për doljen e hojëllarën e debatit publikë fillimisht nuk kemi të dol shumë sepse na thillin shpesh apo nga se janë të ralla dhe si duket edhe këtë e bëjnë me, me qëllime të caktuara jo që e shohin të udhës të ftojnë hojëllarët në debat edhe kur ftohen padyshimse do të thotë Uh, nuk është një sile korekte, nuk është një sile adekuate me pozitën e hoqës. Po së do qoftë, uh, thot një proverb arabe, kullu inain bima fihi jendahu. Thot një proverb arabe, gjithë do enë, stërpik ma që kanë te. Një enë që ka qëmsht, nuk mund me stërpik me uj. Apo një enë që ka uj, nuk ka mund si me stërpik me qaj. Do enë stërpik ma që kanë, ndaj menaj që enë e hoqëllarve, është enë e mb edukat andaj stërpik me edukat, dhe stërpik me mirësi dhe ursi, do të thotë që edhe te të tjerë se do qriem të mbusham me diçtë tjerë, andaj me atë që mbush ato po stërpikin të tjerët, nuk duhet ne të lejon që të bim në vjen e të tjerëve, e jona që të shpjegojmë fen në mënyrë të urtë, të butë, të qet, po nganjëherë duhet jemi padyshim. Urësia nuk është gjithmonë ndërim me butcil, por urësia është shëniu të sillet, autosikur që kërkon situata, vendi dhe kohën e caktuar. Ljusë Allah në gjellewa që do të naruan, që të reflektujmë gjithë mund pozitivesht, të reflektujmë gjithë mund moralin dhe si unë tonë që ne e kam su i dërguari, sërë Allahu aleyhi o sallem. Kemi në telefonat e inkuadrujmë. Selamu alaikum. Alaikum, selam, vërtu Allah. Tu astriti. Por në vëllastrit? E er kam një pythi përshë. Po, Allah, po të ndëgjëm. Uh, si do të nevepër unjeri me përnd, në qo se ta shonë përshamë në gjamin namaz në që përbana, po kuftan? Po. Si do të me vëpru njëre me qatë prëndë, në që vëse të isham dhe ma në krej, po. po e qartë. Ashtë e qartë, për të tja? Po, po, shumë e qartë, zotë i shpërbë, shumë e qartë. Allah, shumë e sëlamu alaikum. Aleykum, shumë alaikum. Alaikum, shumë, shumë, shumë. alaikum. Kemi folë disarë për këtë problem, Allahi që, nuk disi tem, të temë, të adjek zemrën nga brenda,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 që të sillë mirë me ta e kështë më radë. Kemi telefonate, inkuadrujmë. Urdani? Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahumëtullah. Që a thëtë feja Allah për landën fetare që Allah së nuk ujinë fëqitë të namë, edhepse shumë që di e madhe është në dhe të gjasht për qinshi që në deklaru musliman, mësë me reagu, dishka muqu, dishka me bohë, dhe shku të veni, ose po thonë të, të katë njës pushtetarë që janë një ngriveshë, nga njënit një, një bo, o daj, ka dalë, apo ljube i në vromë, qëre, kjetë e kanë landën të në fetare, kjo është, së një tonë alamë, mësojnë që e kanë prejardëm pe i majmunit, kjo, kjo është një që një përshekojnë, një një skandalë. E qartë, e qartë. E qartë. Aho, a ojo është përglesë. Am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 Dhe të jetë ajë që i pajton njerëz, ajë që i bashkon njerëzit, ajë që i uzon njerëz, ajë që i dihman njerëzve, ajë që e er solidar me njerëz, gjitha këtu duhet këtë besimtari, ku dhe që gjine dhe ku dhe që cilë, dhe me këtë që rënaj. Njo që të jetë një, një individ për qarës Allah në ruajtë, që me kënë të rënë, i prish dhe vetë, dy gurë bashkë, si le që që që të popullion. Dhe rga sa nuk duhet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 vejën kaini rahimehullahu alaih apo tash fshiroj ditë që kanë thonë domethënse xehnami do të të fundai dikur nuk viti no. për yachum po çanesh me ditë fatoshtë vërtet kjo edhe për kia dytë është pyetja dytë o xhoshthur a ka çort apo rapo po po e çort sum pyetja e dytë është xhoshthur pra shaqem ne të shkojmë në xhamia tash më së kushtisht dominon domethënse faza ose çmëthan mosha pleçëris ku jam më së flet Po tash na as manierë me doli mëm, na po nazi për shkakun se bën dysha bidotën në xhamin. Po më thano që vojmaton në binding, po me rvizoele, që sa për me kry për shkak të meshta, a më ju justifiku para Allahut që domi na shtas më masë do bia, nëse nuk dohatëm, domethënë sahta bën gabime në poranë. Po e qartë, po shalom. Allah i shpërbliç. Edhe ty Allah i për... shpërbliç. Aleikum selam ve rahmetullah. Eh uh, pyetja vëllait më errshëm, është lënda fetare në shkolla jemi. Vullai kjo çështje domethënë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 dhe askus nuk raguan, nuk flitët për këtë, e kështë të marodhët, njerën dhësi sa i janë lodhë nga ragimë, i janë lodhë njerën nga konflikti, apo, përndaj, është presa që i ke gjendë të përmërësuhet me lejnë allatë më dhënuar, apër. duhet të punëm në këtë drejtim, të përdurim mjetët, në monë që janë mjetët të paces, mjetët të urta, mjetët të matura,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 Për shaman zëbullojët shpi në ratësesh, në në rëkuës, në sejës, dhe gjatë namazit, atë at prishët në namazit. Po, e qartë. Salam, alikëm Allah. Salam, alikëm Allah. Uh, pas uh, landët fetare, doon, ishtë një pyytje për qëndimin e i bëndemi e i mëkemi për gjehnimin gjeni, efton. Uh, pa dushim se, doon, nuk duhet marrë mendimin e djetarëve vetëm prej një librit e tilë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 se xhehnimi nuk do të përfundon. Qëse se xhehnimi do të përfundon, dua të them. Mirë, po në total nëse marrim çnimin timit me Allahu, shohim se fundi e i ksoi çertës tek imtimi më është i qartë dhe është në pajtim me konsenzusin e diëtor të helsonit se xhehnimi përfundon. Pra nuk duhet të marrim tek të shkputura, por duhet t'i futim në kontekst të përgjithshëm, t'i studiojmë dhe në fund të dalim një përfundim. Dhe ky përfundim tek i bëndim më është se xhehnimi Nuk ka fund, sikur se edhe gjeneti që nuk ka, nuk ka fund, nuk përfundan as njëherë. Kemi telefonat dhe këtë e këndojmë telefonat në fundit për sante, urnani? Kallemi në rama. Në rama. Dhe shta një pytje. Po urnani, po të në gjojmë. Në qëtë një, një kodë gjatë nuk ke fëmi, po? a është të rama gjenet me daftuë fëmi.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 Normalisht ne duhet t'jemi të urtë dhe duhet t'jemi të bukur në xhamiat tona. Ëh, nga njere, njëri njeriu duhet të bën disa veprime për ta garantuar një lloj uniteti dhe një lloj bashkije një mes në mes të muslimanëve. Çoftë këtë të bën nga njëri disa veprime që nuk janë në doshta në përputhje të drejtpërdrejt me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nëna xhami nuk ka kurdhëll imam, Kur në nga plaçet nuk dinte as dikush Kur'an, mund të bën gabime. Atë bëlti vullnetëruar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 ne këtu i përkasëm këti dretimi, e kam përmendu se të këndot një lutje që madhrojtë Allah o Gjellewo alën ta. Teknika përnzidur subhanekën, nga se është më shkurt dhe aty madhrojtë Allah o Gjellewo alën. Mirë po, edhe në qëse këndot fatiha, nuk bëjën dëshme me dhejbin djetarit e Bu Hanifar Ahimullah, nga se në fatiha madhrojtë Allah o Gjellewo alën. Përëndaj, nëse këndojnë fatihan, këmi paj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 dhe i peq selam në anën e djathtë dhe selam në anën e majt dhe me kaq përfundon namazi xhenazës. Sepërkat zbulimi të shpinës, shpina do të thotë nuk është avrat, por nëse zbulohet në shpinë, do të thotë duket pjesa e poshtme e trupit njeriu, atëherë ju mund të rrezikoni, ju duhet të jeti kujdesshëm që të futet namaz, e tet i kujdes të në tëshën e tij. Në qoftë se ka marrë të gjitha masat e duhura që ta mbulon avrën ti, e tij, pjesët e trupit dhe Pa dyshim e tingë. Pa kujdes ti e zhbuluar desh, inshallah ja që bëhet padije me len Allah xhela ora falet, por duhet gjithmonë ta kontrolloni veten e tij dhe ta përmirësoni gabimin eventual që mund shfaqet në namaz. Dhe pyetja e fundit të ishte për zonjtë është për adoptimin e fëmijëve. Nëse ndjerë nuk kanë fëmijë janë spëruar dhe kësprop i Allah xhela wala, duhet që Allah ta falenderojnë për këtë dhe jen të jenë të durueshëm. Nëse dëshiron të adoptojë fëmijë, nuk prishpun. Lejohet të adoptohet fëmiu, por duhet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 Në radh erdhim deri në fund të këtij emisioni për të përsonte. Të lutem Allahu më dhuroj Zoti xhallahu ala, të na jafë falmëkat tona. Të na mson atë që është e dobishme për ne dhe të na mundson që të veprojmë në bazë të kësaj diete të dobishme. Allahu na ruaj nga zilia dhe nga ziliqaret. Allahu na ruaj nga çdo keqbënës. Allahu na ruaj nga çdo njerë që nuk na dëndon mirë, nga çdo nga çdo shpirtlig. Ne Zoti na bëjmë nga ata që bëjnë mirë